Почути зможемо й обговорити. Сам Созонт швидко заснув, так само й Павло, який вже від нього цю історію чув. Отже, не була вона йому в новину, а відтак не вражала, як мене. Я аж довго крутився на ложі, зрештою запав у сон, в якому літав над Києвом. Блукав печерами, здибувався з якимись дивними людьми і з мертвими обличчями. Заходив у якісь помешкання, де бенкетували. В одному вояки, в іншому – купці, в третьому – міщани, в четвертому – ченці. І посеред кожного помешкання стояв казан, у якому варилися великі шматки м'ясива. Люди запускали у кипень руки, вибирали м'ясиво, пожадно ламали його і рвали зубами. І ліз цікав їм із губ на підборіддя. Вранці мене розштовхав Павло, повівши, що созон давно вже став, і що нам треба вибиратися. Бо заповідається спекотний день, тож ліпше йти у ранковій прохолоді, а час спеки пересидіти в холодку. Я миттю скочив на ноги. Господарі напоїли нас молоком із медом, дали в дорогу по паляниці, були це добрі, щиродушні люди». І ми з ними не без слів зворушення розпрощалися. Уранці ніколи не навідує мене око прірви. Початок дня завжди наповнює творчоносною силою. Тоді світ інакший, стає ніби зачарований, скисне проміння перетворює в коштовне каміння, в золото і срібло густо насипане розця. Воно чудово виблизкує граючи. Покриті ним трави ніби важчають і стають сиві, а світло-брунатні головки з насінням трави чи дикого щавлю м'яко лучаться із посивілою зеленю листя трави і зілля. Корони дерев ніби круглішають, бо кожен листок видихає в повітря пару, як люди взимку. І цей туманець тримається кулею в межах корони – Ось чому дерева вранці ніби кругліють. Вода тихо курить, наче підпалена першим сонцем, і все покриває застигла, зачарована тиша. Усе живе рухається вранці уповільнено, бо ще тримає в глибинах своїх голів мариська снів, які також не би той такий серпанок. Ще вони живуть, але без контурів і чіткого бачення. Тоді починаєш відчувати, тіло ніби наливається соком зілля і тепла радість уходить у плоть, а випливає з очей, ласкаючи барви, світляні латки, тіні, блискоти. Тоді по-особливому пахне билиня, й бур'яни, і квіти, і листя, а може це починає пахнути сама земля. Лінії гілок, стовбурів, стебел не мають різких ламаних зарисів, а погідно заокруглюються. Навіть птах у небі летить інакше, ніж удень, не поспішаючи і нервучись. Ось чому вранці не годиться йти поспішливо, а чи й бігти, а повільно, погідно вглиблюючись у безконечний осяйний простір щоб набрати в душу і серце земної краси. Саме тому я вважаю, що вранці Бог розмовляє із землею. Бог спитує кожну рослину і кожну істоту і вводить у них животворящий дух. Око прірви тоді заплющується і засинає, бо вранці не думають про пристрасті та смерть. Ранки для життя, не смерті. Отже, вони – Божі і для Бога. Саме тому до ранків у мене особливе ставлення. У них священнодія, ясна наповненість. А там, де ясна наповненість, там бадьорість, мир душевний, погода і рівновага. Чи не тому вранці ми не обговорювали оповіджений перед сном созонтової історії – а ми, спокійно йшли, милуючись світом і вбираючи в душу його світло. І тільки коли сонце підбилося вище, і ранкові чари, барви, серпанки, розся, щезли, ніби дим, заговорив Сузонт.